Уже при світлі дня, коли залишки макіяжу стерті, відшкрябані, змиті, а потім ще трохи відшкрябані з мого обличчя. Я розумію, що потрібно розрулювати ситуацію. Перш ніж встигну передумати, беру телефон і натискаю на номер «Ноа». Він відповідає після кількох гудків. «Пенні?» «Ну, а вибач, що втекла учора ввечері». «Ні, це ти мені вибач, я не зрозумів, що ти розмовляєш із ним, інакше б не переривав. Щось я постійно з'являюся невчасно». «Це точно», – кажу, усміхаючись. «Послухай, маєш сьогодні час, щоб ми з тобою могли зустрітися і поговорити?» – питає він. «А, так, ти зупинився в готелі «Грант» із сейділі табелою?» Готель Грант розташований просто біля моря і став для них тимчасовим домом. Ні, відказує Ноа, Я скину тобі адресу. Ти впевнена? Так, круто, побачимось. І він відключився, вертався на кухню, де мама миє посуд. Любався гаразд? питає вона. Ну, хочу, щоб ми зустрілися, тож я піду ненадовго. Прогуляюся. хіба що я тобі потрібна!» Вона обходить кухонний стіл і міцно мене обіймає. все буде добре! Будь сильною, будь мужньою, моя пенелопо!» «Дякую, мамо!» Вона не називала мене так, відколи я була маленькою дівчинкою, і цього я усміхаюся. Я ще раз перевіряю адресу, що надіслав мені Ноа. Як і отел, я знаю, що це десь біля моря, але не впізнаю адреси. Може, це якась нова кав'ярня? Я суплюся. Мені хотілося побачитися з ним у якомусь усамітненому місті, особливо після вчорашньої ночі. Як я й очікувала, інтернет заполонило відео зі сваркою Ноа і Калуми через мене. «Но Флін повернувся і нещасливий у коханні», – рясніють заголовки. Спускаюся пагорбом до моря, щільніше затягуючи комір куртки, щоб захиститися від холодного вітру, що пощипує шкіру. Минулої ночі листопад змінив жовтень, і погода також змінилася. Вертаюся думками до літа, коли мені хотілося, щоб воно тривало і вічно Але Ніщо не триває вічно Коли я підходжу до моря Зупиняюся і дивлюся на хвилі Море зараз також інше Під похмурим Затягнутим величезними хмарами небом Воно здається сірим і холодним Колись яскраві пляжні навіси видаються побляклими, ніби на моїх очах фільтр Сепія. Я звикла до сонячного та яскравого Брайтона, але навіть ця зимова версія по-своєму красива. Якщо вірити моєму телефону, я прийшла за адресою, яку дав мені Ноа. Але тут немає кав'ярні, немає навіть крихітної крамнички. Я стою на березі, Далеко від пірса. І тут немає нічого, окрім рядів вікторіанських будинків, більшість із яких перепланували на квартири. І я вже збираюся телефонувати ну коли від нього приходить СМС. <звісна> Подзвонив квартиру п'ять. Витягаю шию, щоб побачити його в одному з вікон, але нікого не помічаю. Знизую плечима і витріщаюся на рядочок дзвінків. Біля номер 5 охайна картка з написом «Джонс». Усе одно натискаю кнопку, і за кілька хвилин двері відчиняються. Вестибюль дуже красивий. По центру висить велика кована люстра, а мої кроки відолонюються від мармурової підлоги. Тут є дошка з оголошеннями і брошурами, і невеликі стосики листів, розкладені по комірках. Отримую ще одне повідомлення. Піднімись ліфтом на третій поверх. Суплюся. Ліфтом? Коли я бачу, його ковтаю слину. Це один із тих старомодних ліфтів, де потрібно відчиняти і зачиняти дверцята. Він маленький, розрахований на одного чи двох пасажирів. Хтось міг би сказати, що затишний. На вигляд він значно старший за мене, можливо, старший і за маму з татом. І думка про те, що потрібно заходити всередину, аж ніяк не захоплює мене. Та все ж цікавість перемагає, і я ступаю в ліфт, натискаю кнопку третього поверху, заплющую очі і сподіваюся на краще. Поїздка милосердно коротка коли ліфт зупиняється, ручко відчиняю двері, ледь не зламавши нігодь. Але те, що я бачу, змушує мене здивовано видихнути. Ліфт відчиняється просто в квартиру. Жодних вхідних дверей. Та я не встигаю розглядітися навколо, бо ніздрі вловлюють запах горілого. «Вибач!» – за рогу визирає Нуа. На руках у нього кухонні рукавиці з квітковим візерунком, а в них деко з підгорілим бісквітом. І я спробував спекти пиріг, але не думаю, що я успадкував від бабусі її пекарський талант. Піди відпочинь на канапі, а я викину це. І відпочинь? Мої ноги приросли до підлоги перед ліфтом. Кожна поверхня у коридорі вкрита речами Ноа. Напевно, він відчиняє вікно, щоб позбутися запаху горілого, тому що у квартиру залітає вітерець, а запах моря виводить мене із затипання. Він також підносить папірець до моїх ніг, і я нахиляюся, щоб підняти його. Це листок із нотами, пописаний характерними каракулями Ноа. Фраменти тексту місцями перекреслені і переписані, записані під нотами мелодії. Кладу листок назад на столик при вході, притискаючи ключами. Нарешті я роблю перші кроки квартирою, завертаю і відкриваю рота від подиву. Вона така простора з відкритим плануванням. Кухня, де ну а безцеремонно зі шклябою згорілий пиріг у смітник – З'єднана з вітальнею та їдальнею. Два величезних еркерних вікна із затишними диванчиками, які так і просять, щоб там вмостилися з гарною книжкою. Пропонують неосяжний морський краєвид. Окрім краєвиду, за вікном у всьому в квартирі відчувається Ноа. Це небеса Ноа Флінна. Поки розглядаюся, помічаю щонайменше чотири музичні інструменти. Там, де мав би стояти обідній стіл, розмістилося піаніно, а до спинки геподібної канапи притулено кілька гітар. Навіть канапа у його стилі, оббита шоколадно-коричневою шкірою, на одну з подушок недбало накинуте сіре покривало з яскраво жовтими акцентами. На стінах розвішені велетенські картини, кілька фотографій легендарних музикантів, зокрема Роберта Планта і Джима Пейджа з Лед Зепелін. Є тут і величезні барвисто розфарбовані полотна. Тоненький макбукно, no, обліплений стікерами групи, лежить на журнальному столику. Майже на всіх горизонтальних поверхнях гори порожніх стаканчиків з-під кави. Це місце добре обжити, хоч Ноа і зупинився тут лише на кілька днів. Цікаво, чиє ж це помешкання насправді? Та чи знають власники, що Ноа повністю його привласнив і зробив своїм? Що більше я вдивляюсь, то більше бачу скрізь лише Ноа. Над каміном не схоже, що його взагалі колись використовували, навіть стоять фотографії Сейділі та Белли в рамках. Серце проштрикує біль, коли я помічаю нашу світлину. Я обіймаю його на Брайтонському пляжі. Ми широко всміхаємося, бо дуркували перед камерою. Його пальці на моїх міцно мене тримають. Добрі часи. «Що ж, я проколовся з випічкою, але все ще можу налити тобі чогось. Що ти хочеш?» – питає він. Горло в мене пересохло, і потрібно чимось зайняти руки, тож я киваю. «А воду, будь ласка?» «Одна вода?» «Добре, зараз принесу». Коли він повертається, я беру склянку з його рук і зараз випиваю половину. Коли нарешті знову можу говорити, дивлюся в темні очі Ноа. «Ноа, це дивовижне помешкання. Чи є воно?» Ноа усміхається. «Моє? Ти жартуєш?» «Ні, це моя квартира». У голові купа запитань. «Але що? А, як таке може бути?» А хто ж тоді такий? А хто ж тоді такий Джонс? А ти про це нога ну, супиться? Я ще не змінив табличку. Хоча це добре для приватності. Джонс це Фенелла Джонс, моя нова менеджерка з Англії. Коли я покинув турне, ми з нею довго розмовляли про те, чого я насправді хочу. Вона сказала, що має гарний сховок у Брайтоні, який хоче продати. І, мабуть, це саме те, що мені потрібно. Ну і вид з вікна класний. Простежую за його поглядом і мушу погодитись. Якщо дивитися у вікно під правильним кутом, здається, що море підкочується просто до вітальні. Але потім я повертаюся до реальності Але це означає Як довго ти тут живеш? Ну, відколи покинув турне Каже він Що? Кілька разів я кліпаю, невпевнена, як сприймати цю інформацію Увесь, увесь цей час ти жив у Брайтоні? Ну так Жестом він запрошує мене сісти, і я рада цьому, бо не знаю, як довго ще мене триматимуть ноги. Але чому? Я думала, ти любиш Нью-Йорк. Якщо ти мав намір купувати житло, я б... Я... Ти бачила ціни на нерухомість у Нью-Йорку? Лондону до нього дуже далеко. Помітивши розгубленість на моєму обличчі, він м'якшає. Ну, гаразд, це зовсім не через ціни. Я хотів подивитись, чи зможу, чи справді зможу тут жити. А якщо ні, купівля квартири – серйозна справа. Я ж трохи заробив у турне. Та й навіть якби мені не сподобалось, це все одно гарна інвестиція». Повір мені, мої нові менеджери піклуються про те, щоб мої фінансові рішення були мудрими. Ну, так. Думаю, це має сенс. Смикаю нитку на курці. Я й досі не почуваюся достатньо зручно, щоб зняти її. Ну, а підсувається ближче до мене, і тепер наші коліна майже торкаються. Пенні, понад усе на світі я хочу бути з тобою, але я розумію, що не можу чекати, що ти і покинеш своє життя, свої мрії, щоб їздити зі мною на гастролі. А що далі? Я у Нью-Йорку, знову між нами відстань. Та й у тебе ще два роки навчання в школі. Усе це надто складно. Ми досить швидко зрозуміли це. Я киваю, жалем, згадуючи, як не спрацювали усі варіанти Ноа і я. Тож я хотів подивитися, чи зможу жити в Брайтоні, але не тиснучи на тебе, щоб ти не думала, що я переїхав тільки заради тебе. І знаєш, Пенні, мені тут дуже подобається. Фенела познайомила мене з кількома крутими музикантами, і ми часто граємо разом. І я написав значно більше нової музики тут, вдивляючись у море, ніж будь-коли у Брукліні. Вулиці наповнені натхненням. І я... я почуваюсь, як удома. Справді? Так, справді. Відколи мама ста... Він різко й довго зітхає, що нагадує мені, як важко йому згадувати про батьків. Відколи вони померли? Не було місця, яке здавалося б мені моїм. Все її неймовірно, але її дім не мій дім. Музика була моєю втечею. Коли ми познайомились з тобою, я намагався втекти від усіх проблем. Але саме ти повернула мене на землю. Мені стало цікаво, чи цей ефект спрацює, якщо я поселюся в цьому маленькому британському містечку. Спрацював. Зараз я хочу бути саме тут. І він тягнеться і бере мене за руку. І якщо ти не заперечуєш. «Бо якщо це проблема, я можу переїхати, чи можу...» Я відкидаюся на спинку дивана, дозволяючи тілу зануритися у шкіряну обивку. «Ну, а...» і «Я знаю забагато всього. Ти не мусиш зараз щось вирішувати. Я хотів розповісти про все, ще в Шотландії, але подумав, що краще показати тобі». І він має рацію. Тепер, коли я в нього і бачу, наскільки він почувається тут, удома... Все це видається справжнім. Не думаю, що могла б уявити, якби він не показав мені. Піднімаю очі. А вечірка? Ну, м'яко сміється. Я думав, ти знаєш, що я буду там. Принаймні, так, мені сказала Меган. Тож, коли я знову побачив тебе з тим хлопцем, це просто було як червона шматина для мене. Це не виправдання. Я... Я просто намагаюсь пояснити. І я здивувалась, коли побачила тебе там. Поки він не почав говорити знову, згадую про всі ті рази, коли я думала, що бачила Ноа. Може, це справді був він? «Ти бачив мене, коли поселився в Брайтоні?» «Важко було б не бачити. Це місто значно менше, ніж я собі думав». Хоча я намагався не перетинатися з тобою. І, як я і сказав тобі, я хотів, щоб ми незалежно одне від одного розібралися у всьому цьому. Я правильно вчинив? Думаю про те, як боляче було від його зникнення і мовчання. Про те, як я намагалася рухатись далі, але щось зупиняло мене і тягнуло назад. Про те, як приведи Ноа підстерігали мене на кожному кроці – а ще про те, як далеко я просунулася вперед З нападами паніки, новими друзями, фотографією Осе, чого я прагну Поділитися цим з людиною, яку люблю найбільше у світі З людиною, з якою я стаю кращою Якщо це означає відпустити біль Я можу зробити це Від щирого серця Хоча лишається ще дещо «А як же Сейділі та Белла? питаю я. Саме про це я хотів поговорити з Сейділі ще в Шотландії, але вона також здивувала мене. Ти ж знаєш, наскільки успішна їхня співпраця з твоєю мамою. «Ну, так?» Вони обговорюють ідею повноцінного спільного бізнесу, щоб і далі влаштовувати разом такі круті й масштабні події. «Серйозно?» І я тремчу від захвату. Це ж просто ідеальне рішення для мами. Батьки весь час хвилюються, як втриматися в бізнесі. Але маючи Сейділі і партнером, вони горе звернуть. Ноа киває. Вони хочуть, принаймні, спробувати. А оскільки Беллі також тут подобається, вони лишуться тут на деякий час». Не можу стриматись, зриваюся зі свого кутка канапи і падаю в його обійми. Невже це відбувається насправді? Ти серйозно? Серйозніше не буває. Настає мить, коли закінчуються слова. Ну, а пригортає мене до грудей, і я дозволяю собі розслабитися, як не розслаблялася вже кілька місяців. Потім піднімаю голову, вивчаючи його темнокарі очі, згадуючи кожен відблиск золота в його райдушках, те, як м'яко закручується його вії. Мій погляд опускається нижче, до його міцного носа, щетини на щоках і нарешті до прекрасних губ. Він нахиляється вперед, руками підтримуючи мою спину, щоб я не впала. І тоді його губи торкаються моїх. Спочатку м'яко, а потім все наполегливіше. І раптом перед очима спалахують сріблясті і золотисті фейерверки, яких мені так бракувало. Він трохи відсувається, але я занурюю долоні в його неслухняне волосся і притягую назад. Його поцілунки смакують карамеллю з морською сіллю, а його такий знайомий мускусний запах наповнює кожен мій вдих. Хочу отак цілуватися вічно. Поцілунок настільки ідеальний, що будь-якої миті я чекаю співу ангелів. Коли він знову трохи відхиляється, наші обличчя лишаються так близько, що ми і далі можемо цілуватися. Їн гладить мене по щоці й каже, «Це ти і я, Пенні. Я не дарма казав, що це назавжди». 1 листопада. Бруклінський хлопець повернувся. «Добрий вечір, мої любі читачі. Я обіцяла вам, що нова версія «Дівчини онлайн» буде чеснішою і відвертішою». Тож, маю поділитися з вами новинами. Повернувся бруклінський хлопець. Але він більше не бруклінський хлопець. Тепер він брайтонський хлопець. Іноді привиди нашого минулого вертаються і переслідують нас. І навіть якщо вони цілком дружні, потрібно трохи часу, щоб розібратися у своїх почуттях. Тож, так, брайтонський хлопець повернувся у моє життя. він. Повернувся у наше життя Це так дивно Я справді думала, що якщо докладу щонайбільше зусиль Зможу поховати свої почуття до нього Та виявилось, що навіть чарівний шотландський хлопець Не зміг стерти їх із мого серця Отоді я і зрозуміла, що вони такі глибокі і справжні Що я не можу протистояти їм і я зрозуміла, що якщо в чомусь задіяні і серце, і голова, серце щоразу перемагає. Неважливо, наскільки гучний голос розуму, серце завжди голосніше і сильніше. І я не впевнена, що буде далі, і переживаю, чи повністю відверта з вами, але наразі відкладаю свої хвилювання і приймаю кожен день таким, як він є». Я така щаслива, що намагаюся увібрати кожну мить, кожного дня, бо всі вони чудові. Це вдається таким звичайним, але водночас усе таке нове, захопливе. Мушу перерватися, не можу зосередитись, коли мій повністю неймовірно красивий, талановитий хлопець грає на гітарі. Так дивно писати це дівчина онлайн іде в офлайн. Вітаємо другу найкращу в світі пару з воз'єднанням, виголошує тост Еліот, піднімаючи склянку. Я запросила Еліота і Алекса до Ноа на невеличке святкування. Ми замовили піцу у піцафейс і їмо її на підлозі, оскільки в нога немає обіднього столу. І він не жартував, коли казав, що не часто готує. Більша частина кухонного приладдя здається взагалі неторканою. Я пригортаюсь до плеча Ноа і також піднімаю склянку з газованою водою. — Мушу сказати, Ноа, це чудово, що ти тепер поруч, — усміхається Еліот. — Тепер нарешті... «Може, повернеться, звичайна щаслива Пенні, а не буркотуха, яка була тут останнім часом?» Агов, обурююсь я, кидаю йому в голову шматок чесникового хліба, але він падає простісінько йому в склянку. «Гарний постріл!» – сміється Алекс. «Усе так, як має бути. Наша четвірка зависає разом і не переймається рештою світу» то розкажіть мені, що у вас тут відбувалось, поки мене не було?» Питає Но і повертається спочатку до Алекса. «У мене все те саме», – відказує Алекс. І «Я змінив роботу, і офіціантом заробляю більше, ніж коли працював у вінтажній крамниці. Здається, вони хочуть, щоб я пройшов тренінг на менеджера. Це було б чудово. Окрім роботи, я лише зависаю з оцим, божевільним». Інштрикає Еліота між ребер, і чого той знову ледве не розливає склянку з водою. Нога повертається до Еліота, і він драматично зітхає. Ну, ти ж знаєш, що зараз я живу у пенні. Нога стурбовано зводить брови. Я в курсі, але не знаю усіх подробиць. Еліот знизує плечима. Алекс гладить його по руці. «Ну, це не те, про що хочеться розповідати. Мої батьки – психопати, і я мусив від них з'їхати». Еліот усміхається, але усмішка аж ніяк нещира. Так і не дочекавшись від нас реакції, Еліот продовжує, пальцем вимальовуючи круги на обідку бокала. «Ну, вони весь час сваряться». Думаю, врешті-решт все закінчиться розлученням, але я не можу жити в такому домі. Ще трохи, і це взагалі не буде моєю проблемою. Є й важливіші речі – вступити до університету, переконати Алекса поїхати зі мною. Я поїду з тобою, ти ж знаєш. Якщо чесно, то який у мене вибір? Сміється Алекс, підносячи до руку до губ і цілуючи її. «Вибач, друже, така непроста ситуація з батьками», – зауважує Ноа. «Ти вже визначився з університетом? Наскільки я пам'ятаю, ти збирався до Лондона?» «Так, університетський коледж Лондона, якщо потягну. «Якщо хтось потягне, то це точно ти», – каже Ноа. Ти найрозумніший хлопець з усіх, кого я зустрічав. Окрім мене, звісно. Еліот чудернацько махає рукою перед собою і кланяється. О, дякую вам, добрий сер, я вже хвилювався, що Пенні сумуватиме без мене, але тепер це не буде проблемою, думаю, коли ти більше не ховаєшся, як пан Гевішем. «Пан Нагивішим», героїня роману Чарльза Дікінса, «Великі сподівання», яка прирекла себе на добровільне ув'язнення і уникала спілкування з іншими, каже Еліот, підморгуючи. «Агоф, я все одно сумуватиму за тобою, протестую я. Але якщо ти не помітив, відколи я стала відвідувати Меган, і я профі у поїздках до Лондона». До речі, про дияволицю, вона контактувала з тобою після вечірки? Хитаю головою. Ні, зрештою, це ж Меган. До того ж, вона, певне, дуже заклопотана з репетиціями. Завтра прем'єра. Ну, скажи їй, що я бажаю їй зламати ногу. Буквально. Геліоте. Що? Вона запросила на вечірку НО, щоб завоювати титул королеви у своїй дурнуватій школі, не турбуючись про твої почуття чи про те, чим це може обернутися. Ні, тепер я не люблю її ще більше, ніж не любив доти. Може, я і знизив рівень ненависті з підвищеного до обережного, але тепер знову перемикаюся на жорсткий режим. Про що ти говориш, Вікі? І я використовую американську шкалу рівнів загрози. Жорсткий – це найвищий. Я суплюся. Вона не аж така погана. Спочатку їй було справді важко у новій школі. І ти знаєш, Меган, вона завжди доходить до крайності у таких випадках. Добі не варто весь час захищати її, обурюється Еліот. Іноді хочеться, щоб ти просто розкрила очі, бо ця жінка втілення зла. Руки ноги, що обіймають мене за плечі, напружуються, але я не хочу, щоб він бився за мене у моїх битвах. Я давня подруга Меган, спокійно кажу, тож маю вірити в найкраще в ній. Мені б не хотілося, щоб ти це робила, бурчить мій найкращий друг. Ти намарно витрачаєш на неї час і зусилля. Еліот зіркає на мене, звівши брови. «Ну, а ти маєш запитати Пенні, що в неї відбулося, поки тебе не було. Маю на увазі її фотографію». «О!» Ноа відхиляється назад, щоб було легше дивитися мені в обличчя. Мої щоки одразу ж заливає багрянець. «Я ще не готова розповідати про це». «Ну, так, це секретний проєкт», наполягає Еліот. «Це якось пов'язано з тим твоїм арівнем?» – питає Ноа. З його вуст питання звучить кумедно. Приїхавши з США, де вони мають цілковиту іншу систему, незалежне тестування, університетські курси у школі та інші дивні речі, він не дуже розуміє різницю між іспитами на сертифікат про середню освіту, які я складала минулого року, і програмою рівня А, яка потрібна для вступу до університету і яку я проходитиму наступного року. Я вже пояснювала йому нюанси навчання двох останніх років у британських школах Ну, тобто це називається коледж, але це не коледж у звичному мені значенні Я – ні, це не коледж, як аналог університету Це програма підготовки до університету Тож тепер хитаю головою, але мовчу як риба «Добре, це якось пов'язано з твоїм літнім стажуванням у того модного фотографа?» «Можливо, – кажу одразу, шкодуючи, що сказала так багато. «Обіцяю, що розповім, коли все буде готове. Наразі це лише ідея. Це добре, що ти й далі вкладаєш свій час і зусилля у фотографію. І я навіть не уявляв, наскільки мені бракуватиме твого фототаланту, аж поки не спробував поклацати море. Але то все не фотки, а сміття». Чесно кажучи, думаю, що навіть Беллі вдалося б краще. Він цілує мене в плече, і я вся сяю. Ви двоє настільки милі, що аж нудить, мовить Еліот. Та ти просто з'їв за багато піци, кидаю у відповідь. Еліот обхоплює живіт, і той голосно бурчить. О, Боже мій, здається, ти права, і він встає. Туалет по коридору праворуч, чувак, укає йому вслід Нуа. Тієї миті дзвонить мій телефон. Коли на екрані з'являється обличчя абонента, і я бачу, що це Лія, кажу ноа, краще я відповім. І він киває, занепокоєно зводячи брови, але я шепочу. Поясню пізніше, і виходжу в коридор. Привіт, Лія, кажу, натиснувши на слухавку. І як ти? Та знаєш потихеньку. Я бачила, що нога повернувся Його акаунт у Твіттері знову активний І він виходив з тобою на зв'язок І хоч вона не може бачити цього, я усміхаюся Так, кажу ніяковіючи, хоча і не маю на те причини І ще те, що, якщо коротко, ми вирішили ще раз спробувати На іншому кінці лінії чую писк Ура, я щаслива за вас! – каже вона. – Дуже хочу почути про все, але зараз телефоную, щоб розповісти новини щодо ситуації зі зливом пісні. Маєш поруч ноутбук? – Ні, – відповідаю. – Але спитаю, чи можу позичити в нога. Вертаюся у вітальню і жестом показую на макбук на столі. – Не заперечуєш? – питаю в нога. Вперед, – відказує він. Дістає ноутбук і простягає мені. Я йду на кухню, ставлю ноут на стіл і запускаю. «Що буде споузі?» – запитую. Хоч її вчинок жахливий, усе ж сподіваюся, що з нею більше не станеться нічого поганого. Втрата ролі у виставі – уже достатнє покарання. «Послухай, мої адвокати і техніки довго усім цим займалися», – пояснює Ілія. Я тяжко зітхаю. Так, для Лії це дуже важливо. Мені справді шкода, що так сталося. У тебе є план? Наразі ми не збираємося висувати звинувачення. Моя студія вирішила скористатися галасом, щоб запустити передпродаж альбому. Наступні кілька днів я викладатимуся на повну, бо ми мусимо терміново випустити сингл. Ну, принаймні, це добре. Я видихаю з полегшенням. Тішачись, що лія така добра. Вона могла б повисунути звинувачення, але мені здається, що поузі і так достатньо покарана. І ще, продовжує вона, учора ми отримали дещо дуже цікаве, і я надіслала тобі листа з посиланням коли подивишся, сама вирішиш, що робити далі. А зараз мені треба бігти. Дуже рада за вас і знову. Коли наступного разу буду в місті, мусимо зустрітися всі разом. Домовились, відповідаю. Елія вимикається швидше, ніж я встаю спитати щось про посилання, яке вона мені надіслала. Лист Елії перший у списку. Суворо, конфіденційно стоїть у темі «Від чого я ковтаю слину?». Відкриваю листа і натискаю посилання, яке запускає відео з закритого каналу. Дивлюся відео, а потім одразу перемотую на початок і дивлюся знову. І знову? «Що сталося, Пенні? Ти біла, як стіна». У дверях стоїть Еліот і витріщається на те, як я витріщаюся на монітор. Но з Алексом також підійшли, щоб подивитися. Знову ковтаю клубок у горлі. «Схоже, Вікі, ти таки мав рацію. Меган не можна вірити ні на краплинку». І відео, яке мені надіслала Лія з камери спостереження студії звукозапису «Октава». На ньому Меган робить щось зі своїм телефоном, а потім лишає його за пультом звукорежисера, просто перед динаміком, що передає звук з кімнати для запису. Потім вона встає і виходить. Гадаю, саме тоді вона піднімається нагору і питає мене, де туалет. Тож, хоч її безпосередньо і немає у студії, але саме вона записує пісню. Хочам своїм не вірю. Навіщо Мекан знову зробила це? І чому вона була такою дурною і вирішила, що її не впіймають? Показую відео Еліуту, Ноа і Алексу. На Еліутовому обличчі вираз, указав же я тобі. Ну, обіймає мене. Що будеш робити, сонечко? Закриваю ноутбук. Розвертаюся до ног, щоб сховати обличчя на його плечі. Я не знаю. Коктейль! Коктейль! Починає скандувати Еліот, нагадуючи про ті часи, коли ми вилили свої молочні коктейлі на Мекан. Я усміхаюся. Еліоте, це серйозно, і якщо молочні коктейлі не спрацювали першого разу, не думаю, що тепер допоможуть Лія не висуватиме звинувачень, вона лишає рішення за мною Тут же затуляю роти рукою і гукаю Поузі! я була такою жорстокою до неї, я не вірила їй «А вона увесь час казала правду!» «З нею ти все зможеш залагодити», – м'яко каже Еліот. «Але на твоєму місці я б не казав Меган, що Лія не висуватиме звинувачень». «Не пам'ятаю, хто, але якийсь чувак на кілька років сів до в'язниці за те, що злив пісні Мадонни». «Серйозно?» «Так, порушення авторських прав – серйозна справа в музичній індустрії». Особливо, якщо хтось це робить задля прибутку. А дуже схоже, що в цьому випадку так воно і є. Я думаю про всі ті гроші, якими останнім часом розкидалася Меган. Дорога косметика у Ковент Гарден, грандіозна вечірка на Геловін. Стригаюся від самої лише думки про це. Вона й раніше підставляла мене, але я її пробачала. Але цього разу вона підставила не мене, а одразу двох моїх подруг, насамперед Лію і Повзі також. Меган переконала мене, що це Повзі злила пісню, хоча зробила це власними руками. Вона зруйнувала мою нову дружбу, забрала собі головну роль у виставі і змінила свій статус у школі мадам Лаплаш з «Ніхто», на міс-популярність Треба віддати належниці дівчині Вона знає, як грати, щоб перемогти У мене закипає люд, і Я розумію, що більше ніколи не зможу їй довіряти Еліот підходить до мене і шепоче на вухо Помста На щастя, це слово гасить мій гнів І я усміхаюся Ельот, вона і того не варта не хочу більше ніколи з нею спілкуватися. Нехай би просто щезла з мого життя. Та все ж мусить бути щось, що ти можеш зробити. Вона не повинна лишатися непокараною. Знаєш що, Вікі, ти маєш рацію. Думаю, все ж є дещо, що вона може зробити, щоб спокутувати свою провину. Я усміхаюсь. Я не прийму «ні» у відповідь і не дозволю їй уникнути покарання. «Розкажи», – просить Еліот. І я хитаю головою. «Ні, але ви, хлопці, вільні завтра ввечері, правда? Хочете поїхати у Лондон на виставу?» «Коли Еліот і Алекс ідуть і лишаємося тільки ми з нога, я вже не можу стримати сліз». Можливо, Меган і поводилась жахливо багато разів, але колись вона була хорошою подругою. Та Меган з мене досить. «Пенні, все окей. Звідки ти могла знати?» «Звідки?» «Елі от має рацію, знаки були на поверхні. Вона просто пошила мене в дурні. «Як добра подруга, хороша людина». Ти лишила іншим право на сумніви, а сама вірила в те, що вона може бути кращою. Те, що вона не може, не твоя провина. Те, що я наговорила по узі, по пробачить тобі. Ти ж не знала. Ох, сподіваюся, так і буде. Та за це я мушу вибачитися особисто. Нейкі речі не можна висловити смескою. То ти можеш дати хоч якісь підказки щодо цього твого таємничого проєкту? Гарний хід, зміна теми, кажу усміхаючись. Але те, що я засмучена, не означає, що я викажу усі свої секрети. Обіцяю, дізнаєшся, щойно все буде готове. Добре. Я зітхаю, і ми вмощуємося на канапі. Тихо бурмочить діві дії. Старий документальний фільм Бібі Сі про природу, який запустив Еліот. Ми дивимось його, поринувши в себе. Моя голова лежить у нога на грудях, а я дивуюся, як ми пасуємо одне одному. А як щодо тебе? питаю. А що ти маєш на увазі? Коли я почую, над чим ти працював увесь цей час. Ге, ти не єдина, хто може змусити інших чекати. Та невже? Ні, невже ти думаєш, що я не зможу встояти перед таким личком? Я маю щось дуже особливе, над чим працюю і на що тобі доведеться зачекати, але зараз дозволь зіграти щось трохи інше. І він підходить до фортепіано, що вже мене дивує, бо я ще ніколи не бачила, як він грає. Сідає, розминає пальці. А потім починає грати прекрасну мелодію. Пальці вправно літають над клавішами. Мелодія сумна і повільна, але вона розвивається і врешті завершується епічним крещендом. І коли в повітрі розчиняється остання нота, я починаю аплодувати. Тобі подобається? Ну, а трохи схвильований, але задоволений. Вона приголомшлива, кажу, захоплено. І я написав її в найтемніший період, коли потрапив у Брайтон, перервавши турне. Слова і музика наче витікали з мене. Але потрібен був супровід фортепіано, не гітари. Мені хотілося більш урочистого, потужного звучання. Я ще не відсилав це фенеллію. І також сподобається, як і мені, я впевнена Дякую, Люба Знаєш, я й досі не можу повірити, що ти будеш жити тут Так, це безумство, правда? І я хочу, щоб ти навчила мене всього британського Може, навіть я почну говорити з британським акцентом Ні-ні, я обожнюю твою вимову нью йоркця Намагаюся відтворити американський акцент, але виходить шахлива суміш. Добре, добре, жодних акцентів. Але я хочу спробувати все британське. Ем, може, ми підемо відвідати королеву у Букингемпському палаці? І влаштуємо пообідні чаювання. І дивитимемося футбол. Я морчуся. О, ні, не ставай футбольним фанатом. Можемо знайти інші заняття і відвідати римські терми, піти на фестиваль чи навчитися говорити про погоду нон-стоп. Поки йди зі мною, я готовий на все. Це буде так весело, кажу я. Не можу пригадати, коли в останній я почувалася настільки щасливою і задоволеною. Горнуся ближче до Грудейного. Ми лежимо на канапі. Наші ноги переплилися. Місячне світло падає крізь одне з великих еркерних вікон, просто на наші пальці. Так хочеться набрати місячного сяйва у пляшку і забрати з собою додому. Ця думка стає неприємним нагадуванням. «Ой, мені час йти», – кажу, поглянувши на годинник. «І я радий, що ми разом». І я. Ти справді не хочеш, щоб завтра я пішов з тобою і Олексіотами? Ні-ні, це щось, з чим я маю розібратися сама. Що ж, не хвилюйся, ти впораєшся, я вірю в тебе. Саме це потрібно було мені, щоб трохи заспокоїтись. Завтрашній день буде одним із найважчих у моєму житті.